I det mycket uppmärksammade Granskning Sverige med titeln Ny SVT-skandal hittade på rasistisk historia belyste vi hur SVT hittade på och vinklade verkligheten så att den skulle passa deras agenda. En agenda som enligt många kritiker handlar om att producera kommunistisk och kulturmarxistisk propaganda i syfte att legitimera massinvandring och kolonisation av Sverige. Men kan det vara så? Förra veckan följde vi upp historien om Ebere som inte fått något jobb. De vill inte ge mig en chans. De kanske säger nej, nej afrikans. Han, han kan inte göra någonting Vid närmare granskning visade sig att Ebere knappt kunde svenska, var ovillig att ta några jobb utanför Stockholm och att han gått en liten påbyggnadskurs i solcellsteknik. Solcellsbranschen, som i det målninga Sverige, erbjuder knappt 50 jobb i hela landet. Att ta Iberre som exempel på diskriminering var alltså en grov förvanskning av verkligheten. Eftersom det med all sannolikhet fanns andra faktorer som påverkade hans fall. När vi ringde och frågade den ansvarige på SVT, Mikael Lekberg, avslutade han samtalet på ett ovärdigt sätt. Men vi gav oss inte. Ja, mitt namn var Johan och eh, jag sökte någon som var med i, eh, i SVTs valdebatt igår. Men det ska inte vara eh, Mikael. Mm. Försökt, ledare skal Karlsson då. Okej. Okay. Vi blir alltså kopplade till Hasse Karlsson. Han visar sig vara en av dem på SVT som hittat på fallet i Bere. Så här korthugget svarade han på våra frågor. För att, vet ni hur många, hur många arbetsplatser det finns för sols, eh, solcellsingenjörer i Sverige? Nej. Han har ju en utbildning som inte riktigt matchar- Eh, arbetsmarknaden så att säga. Förstå på dig den uppfattningen. Vad vi inte visste när vi ringde men som vi snart blev upplysta om var att denna has Karlsson själv varit ordförande för KPMLR Kommunistiska partiet Marx-Lenin-revolution i Malmö. Det sitter alltså en revolutionsromantiker som hyllar massmördaren Lenin och sätter agendan vad svenska demokratiskt valda politiker ska prata om år 2014 i Sverige. I och med att ingen granskar SVT har denna människa kunnat överleva bakom kulisserna. Utan att svenska folket fått veta något. Vi ringer igen för att fråga om man självmant vill berätta vad han står för. Jag bara, nu jag bara tänkte fråga vad... Om du kan berätta vad din politiska bakgrund är. Nej, den är totalt irrelevant för dig. Jag pratar inte med dig om den saken. Tack ska du men, men du har varit ordförande i KPMLR. Vi kan visserligen förstå att SVT inte är van att granskas. Men det är under all kritik att en statlig så kallad public service-tjänst har så dålig transparens- att de ansvariga för valdebatterna i ett demokratiskt val inte kan redogöra för vad man har för demokratisyn inför tittarna. Vi ber vår reporter Anders Eriksson att ringa istället eftersom Hasse Karlsson inte vill prata med just Johan Andersson. Och då har det i kommentarer runt detta har det kommit upp att ni var medlem i KPMLR och, och då undrar jag är det sant? Hallå? Granskning Sverige råkade bara snubbla över en uttalat extrem kommunist genom att ringa till växeln och be att få prata med någon på måfå. Detta får en onekligen att undra hur många personer det egentligen sitter på SVT som sympatiserar eller till och med smyg sympatiserar med kommunismen. Människor som har en ställning där de kan påverka den svenska demokratin genom att sätta agendan och bestämma vad svenska folkvalda politiker ska prata om. Är det sant som många menar att SVT sedan 1968 varit en kommunistisk och kulturmarxistisk propagandakanal? Vi frågar SVTs ansvariga utgivare. Eva Landal som är högst ansvarig för valbevakningen. Men tycker du att det är lämpligt att man har en så uttalad kommunist? Bakom? Jag får ställa den frågan till dem som har äh, ansvaret eller som har någon hos sig. Ja men nu ställer, frågan till dig. Till nu ställer jag frågan till dig. Nej jag svarar, jag svarar inte på den frågan för jag har inte ansvar över det. Ja men om det hade kommit jag fram jag att det var en nazist hade du reagerat det. Jag svarar inte på den frågan eftersom jag inte är ansvarig för Hasse Pahlsons anställning. Så du får prata med eh, våra eh, trefer i Malmö. SVTs ansvariga utgivare anser själv att hon inte har något ansvar för att en uttalad kommunist som vill välta demokratin genom revolution hittar på ämnen som samtliga förtroendevalda politiker tvingas ta ställning till och diskutera. Kan detta skydd av Hasse Karlsson grundas i att Eva Landahl själv är kommunist? Vi ställer den hårda men självklara frågan. Vad är din inställning till kommunist? Tar du avstånd från kommunism? Ja, men jag, svarar, jag svarar inte på den frågan vad jag har för politiska uppfattningar. Ja, men det är inte politiska uppfattning, frågan du tar avstånd från du kommunism. Har, du, har in, du har ingen anledning att fråga mig vad jag står på något sätt. Det är klart jag har, jag har när ni sätter det. en kommunist att sätta agendan. Jag har svar på dina frågor nu. Hej då! Eva Landahl vägrar alltså att ta avstånd från en ideologi som mördat över 80 miljoner människor. Den ojämförbart största mass- och folkmördande ideologin som världen någonsin skådat. Hon hånar alla de miljontals offer som lidit under Stalin, Mao och Pol Potts ofattbara förtryck. Mm. Mm. Veckan efter granskning Sveriges sensationella avslöjande om SVTs påhittade rasistskandal var det dags för ännu en bomb att brisera. Statsminister Fredrik Reinfeldt erkände att invandringen är så dyr för Sverige att vi inte har råd med några reformer överhuvudtaget. Alla skattebetalarnas pengar ska gå till massinvandring och koloniseringen av Sverige. Sveriges statsminister erkände till slut att invandringen är dyr och att den suger ut alla andra möjligheter till förbättringar för svenska folket. Så vad var SVTs respons? Har gjort. Men och du nu börjar du anklaga det. mig för förändringar i, i skattesystemet. Nu anklagar du mig för förändringar. Helena ja, Andersson har drivit fyra skatteförslag. Hon skapade räntesnörerna. Hon gav ett undantag för miljardärer i, i bolagsbeskattningen. Hon tog bort arvs- och Och Hon öppnade 312-reglerna så att de allra rikaste betalar 25 procent i skatt. Det här är svensk, mästar i Ska Ska vi... är svensk... Är mästare i skatteplanering. Du är världsmästare i skattbeskattning. Nu tror jag vi vet vad ni tycker. Svar. Ingen respons alls. I söndagens ekonomidebatt tog inte ens SVT upp invandringens kostnader som ett diskussionsämne. Istället kunde etablissemangspolitiker älta gamla uttjatade och meningslösa marginaldebatter om skattesänkning eller skattehöjning för de ytterst få mångmiljonärerna. SDs Oskar Sjöstedt försökte få in frågan om den för Sveriges ekonomi Helt avgörande frågan, men blev snabbt avbruten av programledarna. För att SVT inte skulle tappa ansiktet helt lät man dock Jimmy Åkesson komma till tals i andra kanalen samtidigt som ekonomidebatten pågick. Solen står snart rakt upp. De på fälten har redan arbetat i flera timmar. Många är barn. De är syrier som sökt en fristad i Libanon. De får 25 kronor om dagen och förmannen ska också ha sin del. Istället för att prata om Fredrik Reinfeldts uttalande om att pengarna var slut skickar man iväg ett reportageteam till Mellanöstern för att leta upp lidande människor och visa dem för Jimmy Åkesson. Reportern Eva Elmsäter har nästan svårt att hålla tillbaka gråten när hon rapporterar från ett flyktingläger i Libanon. Under de första 90 sekunderna av inslaget nämns ordet barn hela 10 gånger. Mer än hälften av de syriska flyktingarna är barn och flertalet av dem är tvungna att arbeta. We have a big problem that the mother have 5 children or seven children she need to work. With this big number of children she can't work because also she have babies. Efter detta gråt framkallande propagandainslag tvingas Jimmy Åkesson att i nära nio minuter svara på vad han ska göra för familjerna i det av SVT-besökta flyktinglägret i Libanon. På detta sätt försöker SVT få Jimmy Åkesson att framstå som en okänslig människa som inte vill hjälpa just de fattiga som SVT råkat leta upp av världens en miljard fattiga. Kommer hit. Tack så mycket. På vilket sätt är det mer humant för en syrisk flykting, att en syrisk flyktingfamilj stannar i de här lägren som vi har sett än att samma familj kommer till Sverige? Och för den här enskilda flyktingfamiljen, varför är det mer humant att stanna i de här förhållandena? Barnen, många barn arbetar istället för att gå till skolan. Det är brist på sanitära förhållanden, vatten och sådär. Varför är det mer humant att de stannar där än att de kommer till Sverige? Men för den enskilda familjen vore det bättre, tycker också du, alltså, att de kom till Sverige än att de stannade i de här lägren? Det är inte politikers uppgift att göra politik på enskilda fall eftersom man då ger makten till de som håller sig framme framför kamerorna snarare än att se till alla medborgares bästa. Jimmy Åkesson står tålmodigt ut med en journalistiskt och demokratiskt undermålig intervju. Men hur mycket han än svarar på frågan om den enskilda familjen så tjatar den oseriösa reporten Anders Holmberg vidare. Så här låter det i slutet av intervjun. Så du säger vad till dem då, den här familjen? Jag säger att de, de ska hjälpas i närområdet därför att om vi ska hjälpa alla de som, som vill komma till Sverige, ska vi hjälpa dem i Sverige så kommer vi inte att ha råd att hjälpa dem som finns i närområdet. Och då väljer jag att hjälpa de stora massor av människor som finns i närområdet. Konflikten i Syrien ser ut att sprida sig på ett minst sagt otäckt sätt och både FN och svenska myndigheter gör bedömningen att den här konflikten kommer att hålla på mm. under mycket lång tid. Vad ser du för, vad är framtidsutsikterna för de här människorna som bor i tältläger? Politik i Sverige då, mm. Men hit ska de inte. Jag tycker vi ska hjälpa så många som möjligt och det försöker vi göra också medan de andra de försöker sätta en gloria på sina huvuden genom att visa att så här många uppehållstillstånd beviljar vi. Men, men det har ingenting med medmänsklighet att göra utan medmänsklighet handlar om att hjälpa så många som möjligt. Tack för att du kom hit mig också. Tack. En av de mest demokratiskt makabra frågorna från Anders Holmberg var varför är det omsorgen om svenskarna och de svenska väljarna som driver dig? Hur kan SVT nedlåta sig till att ställa en sån fråga till en folkvald svensk politiker i en demokratisk valrörelse? Tycker alltså SVT att svenska politiker ska bry sig mer om andra länders medborgare än om det svenska folket? Aldrig ställs frågan om svenska folket verkligen vill tvingas stå för notan. Vem är den grå eminensen på SVT-programmet Agenda som sitter och bestämmer att man ska driva en ansvarslös allt åt alla kampanj? Vi ringer till den i reportaget Halvt gråtande, rapporten Eva Elmsäter. Jag undrar lite om det där reportaget som var i Agenda igår mm. som handlar om flyktingläger och liknande i Libanon. Ja. Eh, var det du som hade gjort det? Ja, just det. Mm. Eva börjar genast att försöka undgå frågan om hennes ansvar för att hon hade gjort en propagandistisk film. Det är inte hon som lagt upp programmets idé. Det är alla andra på SVT som gjort upplägget. Nej men det är inte jag som eh, lägger upp hela programmet. Men vad, är din, vad är din roll i det här? Har du bara... Vad har du gjort? Jag är reporter. Ja. Så du har inget ansvar alls för att ni har ett visst viss typ av inriktning på era reportage, menar du? Hallå? Ja, hur tänker du då? Ja, men vad är, vad är ditt ansvar? Vad det som är en implicit idé? Ja, men vad är ditt ansvar för att det blir en viss vinkling på ett reportage? Jag försöker förklara för dig att det här är ett program som har redaktörer och och alla delar är, eh, Hela SVTs agendaredaktion står alltså bakom att en av svenska folket val politiker i en svensk valrörelse ska svara på frågor som tar sin utgångspunkt i en propagandafilm vars enda syfte är att väcka känslor och sympati för andra länders medborgare. Vilken del ja. av reportaget har du gjort? Har du bara fått en order, nu ska du intervjua den personen på det sättet och sen nu, har du utfört det? Har inte, jag säger bara det, att om de du har synpunkter Nej, men det är en fråga. Av, av reportage eller vad som har faktiskt du gjort, så är det bara att ringa till den som är chef för agendan. Men det måste väl vara transparens så att du kan berätta Nej. vad du har gjort i reportagen? Nej. Är det Nej. hemligt? Nej, men jag säger bara att det, det är, här kommer det ingenstans att det. Ja, Om det... du har synpunkter på upplägget så är det bara inget. Ja, jag frågar ju dig och du, nu vägrar du svara. Är det här något hemligt vem som har gjort vad i era? Nej, absolut inte. Men jag tror att det kommer ingenstans längre. Ja, men kommer, du kan väl bara berätta vad du har gjort? Demokrati kan visserligen godkänna att Public Service och SVT vinklar reportage i syfte att skapa en debatt. När vi ringer till den något mer resonable Ulf Mattmar som ansvarade för programmet Agenda är det just den infallsvinkeln som är hans försvar. Han menar att de framförde Sverigedemokraternas motståndares argumentation för att Jimmy Åkesson skulle få svara på deras frågor. Det är ju en problemformulering. Nämligen att svenskar blir utsatta, svenskar är er offer för invandringskriminalitet, de är offer för våldtäkter. De är offer till så mån att eh, invandrare lever på bidrag, alltså snor svenska skattebetalares pengar. Det är ju den problemformulering som Esti målar upp, eller hur? Mm. Varför gör ni aldrig, Varför sätter ni aldrig agendan så, så att det passar dem och sen ställer deras motståndare till svars? Och deras frågor. Mm, mm, ja, jag förstår du menar. Men det är så, så, så. Jag kan ju hålla med om att så blir det ju inte riktigt. Men, men det är ju. Det är ju en mera, vad ska man säga. Det, det är ju. Sverigedemokraternas vinkel är ju betydligt mer kontroversiell än de etablerade politiska partierna ser det hänshänget. Vem tycker att SD är kontroversiella. Den åsikten drivs framförallt av kommunister och kulturmarxister som tycker att alla åsikter utanför deras åsiktskorridor är kontroversiella. Skulle Public Service, som till exempel nyligen släppte igenom den mycket kontroversiella, våldförhärligande kommunisten Athena Farouksads sommarprogram helt plötsligt trygga tillbaka för något kontroversiellt? Vi frågar varför SVT... Aldrig tar och intervjuar en etnisk svensk kvinna som blivit våldtagen av en arab. Och sen ställer frågor till till exempel Fredrik Reinfeldt om vad han vill säga till denna kvinna. Nej, just om den, den, den buketten av reportage skulle vi nog kanske tänka oss för om vi gjorde det faktiskt. Mm, för vi nog det? få problem. Ja, det handlar ju om det, det uppdrag som public service har till exempel. Vad menar du med det? Ja, om vi skulle göra reportage som utmålar araber som våldtäktsmän så skulle vi få problem, till exempel, om man säger så. Ja, men om ni bara hade tagit ett exempel. Nej, det, det, är, ju, det är ju vårt uppdrag. Det är ju sånt att vi, vi, ska ju, vi har ju vissa saker att förhålla oss till. Och så är ert uppdrag är att skönmåla araber? Nej, det är det inte. Ja, men det var ju det du sa, att ni får inte smutskasta dem. Nej. Om verkligen ja, om, om, ju... om ett enskilt exempel är en smutskastning ja. av en araber. Ja. Jag måste... känner att nu hamnar det i en diskussion som handlar om hela public service. Att intervjua någon av alla de 15 000 svenska kvinnor som våldtas varje år av en man från Mellanöstern skulle alltså vara mot hela public service uppdrag. Många har nog anat vilken sovjetliknande propagandakanal SVT är men att de är så här illa ute har man kanske det är svårt att ta in. Svenska folket bör därför kräva att SVT-programmet Agenda är öppna med sin politiska färg i ett demokratiskt val så att väljarna kan bilda sin uppfattning om frågornas syfte. Men vår redaktion har ingen politisk ståndpunkt i några frågor. Men det är klart att era, era privata åsikter påverkar. Ja, ja, ja men, det är, men de, de behöver ju inte vi redovisa för dig vad vi tycker privat. Varför inte det? Ska det inte vara transparent? Tänk om det sitter... Tänk om det sitter en, en kommunist hos er. Ja. Det handlar ju om att vi har en ansvarig utgivare- som får, som får granska det du gör och säga att det är okej att göra det här inte. Och, och, och, och om du som tittare tycker att det här är fel- så får du använda det till granskningsnämnden. Granskningsnämnden används som en avglidningsyta- så fort SVT ska förklara varför de driver en egen valrörelse för ökad massinvandring. Ingen tar något ansvar när man frågar. Alla har varsin åsikt och den är hemlig. Reportrarna hänvisar till ledningen och ledningen hänvisar till granskningsnämnden. Granskningsnämnden, som bland annat består av gamla SVT-journalister, har hittills friat alla uppenbara vänsterextrema över Trump samtidigt som man fällde ett program som råkade intervjuen så kallad högerextrem svensk i Ukraina. Svenska folket bör upplysa som chefen för agenda tar avstånd från kommunism eller inte. Så, men tar du avstånd från kommunism? Jag tänker inte ge mig in i några diskussioner om min egen politiska har ja, med dig. Det, det måste... Du har inte, inte, inte möjlighet att göra vad jag röstar på. Nej, men det har jag, för att jag att inte, inte förrätt. Jag har frågat om du tar avstånd från kommunism. Ja, men, tänker du, nu försöker du lura in mig i en sorts politisk diskussion som inte jag tänker ge mig in i. Så det, det kan inte glömma. Så nu är det så att jag har en strategi men ni har ingen strategi. Du alltså, målar Nej. på mig att jag sätter... Att jag har en strategi. När jag frågar om du tar avstånd från kommunen. Ja, men det känner att du är ute efter någonting som inte jag tänker ge dig. Men ute efter, jag, jag ställer lite frågor. Alltså, Nej, men jag, har jag var en konspiratorisk inte. bild av människor? Om inte du är nöjd med dina svar du får av mig och du är inte nöjd med programmet så tycker jag att du kan ta upp det med granskningsnämnden eller vår ansvariga. Jag har inte klagat på programmet. jag har bara Nej. frågat några frågor. Nu, nu har jag sagt vad jag har att säga till dig. Hej då! Mm.